всякого дальшого права до них. Дата була нинішнього дня. Перебігши очима лист і квит, Шварц зацмокав, сховав папери в кишеню і стрілою вискочивши з шинку, погнав до Євгенієвого помешкання. Тут він зупинився в брамі і, вишукавши собі зовсім темне місце між парканом і сягом дров, що стояв на подвір'ї, заховався і почав ждати. Зараз у першій хвилі до його слуху дійшло скажене стукання і крик із першого поверху. Потім зробилось глухо. Потім попри нього промайнула тихо, мов тінь, висока жіноча постать. Усе в чорному, заслонена велюном і затулена в футро. З першого поверху долітали голоси немов оживленої сварки. Потім знов крик, стук тяжкого тіла по сходах, потім гуркіт кроків і скажений вереск Стальського. «Золотію, віддай мою жінку! Поліція, сюди, на поміч. Мені вкрадено жінку!» Але тихо, ша, не робіть скандалу, втишували стальського і його товариші, яким досить неприємно було, що встрягли всю історію, в якій почали підозрювати просту напасть стальського. Ні, не буду, тихо, не буду, репетував стальський, стоячи на подвір'ї. Ось тут стоятиму і не вступлюся, і буду кричати цілу ніч, поки мені не верне жінки. Вся камениця була спентежена. На ганках, у вікнах і сінях стояли люди, шептали, охали й ахали. Пане Стальський, мовив Шварц, наближаючися до нього, «Будьте ласкаві, вспокійтеся, вашої пані тут нема». «А ви як знаєте?» «Бо бачив її, як вийшла відси». «Вийшла, як то може бути?» «Проста річ. Камениця має два виходи. Ви війшли переднім, а вона вийшла противним». «Давно?» «Вже буде зочверть години. І куди пішла?» «Не знаю». «Певно, додому» додав хтось із товариства. «А ви надармо наробили галасу?» «Надармо? О, ні, я нічого не роблю надармо. Я свого не дарую. Панове, прошу за мною, може, ще догонимо її по дорозі? «Трудно буде», – мовив Шварц. Вона, правдоподібно, сіла на санки, що проїжджали сюди, і поїхала. «А я думаю, що вам усього треба вспокоїтися, мовив один із товариства. «Успокоїтеся і обдумайте справу докладно». «Це ж не переливки, з адвокатом справа», – додав другий. «Я раджу, зайдімо ще на хвилю до шинку, допиймо пиво, а потім поможемо заглянути до вас додому, чи єсть пані дома». Стальський не дуже був рад цьому, але товариші майже силою потягли його з собою. Шнадельський йшов також за ними, але коли дійшли до темного місця, де вулиця скривлювала, а лампи не було близько, Шварц потаємно шарпнув його за рукав. Він озирнувся і зупинився. «А що там?» – запитав. Пс. відстаньмо від них. Ходи сюди в закуток», – шептав Шварц. «А що, маєш що цікавого?» – запитав Шнадельський. «А вже ж, ідемо до вагмана». «Чого?» Ну, звісно, завтра до Америки. Як то, має щось певного? Розуміється, певне те, що у нього є гроші. І він сам. І до барана, значить двері відчинені. А хоч би ні, до наступ вийде відчинити. Ну і що? Ходи, по дорозі поговоримо. А цікаві річі. І взявшися попід руки, вони пішли в противний бік у напрямі до Вагманового дому. Надія Шварцова, що вагман, ждучи баранового повороту, лишить сінешні двері незамкненими, збулася. Навіть більше, і він забув замкнути двері сіней до свого покою. Сидячи коло стола, заглиблений у якихось рахунках, він так був зайнятий, що не думав про двері. Коли брязнула клямка, і він не обертаючися і не підводячи голови запитав. Це ви, баране? Я. Почувся якийсь небаранів голос. Вагман обернувся. Перед ним стояв Шнадельський. У Вагмана лице поблідло, серце моментально перестало битися. І він зрозумів, що справа не добром пахне, і сидів, мов, задеревілий. Ви, «Ви до мене?» Почав він, ледве видушуючи з горла слова. Але в ті хвилі за плече Шнадельського висунувся Шварц і скочив до Вагмана. Сей пробував схопитися з крісла, та Шнадельський одною рукою притиснув його за плече, а другою затулив йому рот. Вагман пробував крикнути, простяг руки, щоб відіпхнути Шнадельського, але в тій хвилі Шварц закинув на його шию тонкий міцний шнурок і стиснув щосили. Вагман широко витрішив очі, голос завмер у його горлі. «Пускай плече, тягни за шнур», – шептав Шварц. Шнадельський послухав наказу. Коли стиснули міцно за шнур, Шварц за один кінець, а Шнадельський за другий, то вагман, сидячи на кріслі, скажено затрепетав ногами. Вони не пускали, тиснули щораз дужче. Ще кілька рухів то руками, то ногами, і спокій. живий, шепнув Шнадельський, весь тримцячи при виді страшного вагманового лиця. «Ні, жиє ще?» – шептав Шварц. «Поможи». «Що хочеш робити?» «Ось тут його, на оцей гак, не наче сам повісився». І оба підняли вагмана, потім Шварц зав'язав оба кінці шнура за гак, вбитий високо в стіні, колись там висів великий образ і, підтягнувши тіло до гори, пустили його висіти. Вагман ще трепав хвилю ногами, потім голова звісилась на груди, було по нім. «А тепер живо, за грішми, чи двері замкнені?» «Ні», – шепнув з переляком Шнадельський, бачачи, що вони відчинені навстіж. «Замкни». Боки Шнадельський замикав двері, Шварц перешукував вагманові кишені, щоб знайти ключі від «Вертгеймівки». Знайшовши ключі, він відімкнув касу. Гроші лежали на купі. Банкноти, золоті, срібні монети, чистих 50 тисяч, нині одержаних вагманом від Кшевотульського. Шварц загарбав їх у невеличкий мішечок, що лежав тут вже в касі, і встромив до кишені. «Буде з нас?» – мовив радісно. «А більше готівки нема?» – питав Шнадельський, переглядаючи ще шуфляду бюрка. «Нема. В екселі, скрипти. Чорт бери, це не для нас. Ходімо». І оба вийшли. Виходячи, вони замкнули на ключ двері вагманової комнати, а ключ вкинули назад до середини, і відхиливши силою до лішню половину не дуже солідних дверей. Потім вийшли сіне і на вулицю, де в цій хвилі не було нікого. На дворі падав густий сніг, а висипу над містом у верхів'ях дерев гудів вітер. Місто дрімало. «Куди тепер?» – питав Шнадельський, сокочучи зубами зо страху. «Ходімо до Шинку, до нашого товариства», – мовив Шварц. «До них? Ні, не можу. Я вистресусь. На мені певно лиця немає, зараз пізнають. Тьху, м'якушка з тебе, мовив Шварц. Ну, про мене то лишись на вулиці. Я зайду сам. Конче треба, щоб нас тепер бачили в шинку. Це відверне від нас підозріння бодай на перший час. І вони пішли вулицею, бородячи в глибоким снігу, яким за цей вечір покрилася земля.